a l'exterior del Pabelló Poliesportiu Municipal. Espero que els veïns doncs, també vulguin participar de la festa i que galudeixin d'aquesta aquest, actuació amb una de les bandes més emblemàtiques d'aquesta zona des de fa un temps, com són els festucs, juntament amb The Covers Band. Això serà el divendres de les 11 de la nit i fins més o menys les, les 3, i que la festa no s'aturi. Venèça, el dissabte és, el, és un dels dies principals, hi ha més activitats.